Останнє тепло перед сухим і неприємним листопадом. Найбільше не люблю середину осені, коли приходить перший дикий холод, значно агресивніший від зимового. Його треба перетерпіти. Це єдина неприємність між двома великими і прекрасними осенями – ранньою, сонячною, щедрою на овочі та фрукти, і пізньою, передзимовою, напівсонною – коли дерева стоять звільнені від золотисто-червоного листя, що укриває поверхню землі, і двірники нещадно згрібають його в купи і спалюють. Лише ностальгійний запах диму нагадує про їхнє нещодавнє існування. У Отакій порій мені кортить бути на свіжому повітрі. На вихідні я люблю вештатись у затінку дерев Голосієва, де не чути шуму транспорту з проспекту. Тіло ніби ціпеніє. Хочеться згорнутися в не спати, спати, бути в позасвідомому стані. Лише б тільки ти була поруч. Думки тоді належали б тільки тобі, а не планам дурненьких статей чи роботі над брошуркою про Канта. Я прагну нічого не уявляти, тільки твою усмішку, сховану за дощем твого волосся щоб занурювати в нього руки і вмивати своє обличчя. Відчуваю, як повільно заспокоюється кров, яка до цього часу значно імпульсивніше рухалася моїм тілом. Ця улюблена пора невдовзі мине. Майже тиждень у вільний від роботи час стиняюся вулицями, київськими пагорбами, де на очі попадаються лише компанії студентів, випадкові пари коханців, Одного разу я бачив 60-літніх, вона поважна і спокійна, а він постійно шастає очима навколо, ніби боїться, що його застукають випадкові знайомі. А ще невелику групу веселих заробітчан, судячи говірки галичан, які розбивали горілку і гомоніли. Перший важкий лапатий сніг. Навіть не віриться, що все так швидко змінюється. Лягаєш спати, за вікном сухо, спокійно, димлять купи опалого листя, а прокидаєшся навколо біло-біло, ніби потрапляєш в інший світ, в інше життя. Виходжу на балкон і довго вдихаю холодне повітря, хоча знаю, напевно, що можу підхопити ангіну. Хвороби не боюся, навіть кортить занедужити, щоб кілька днів не виходити з дому, пити малиновий чай... Вживати бісептол, міряти температуру, а головне – слухати себе, принагідно читати одну з цікавих книг і згадувати тебе. Останнім часом у своїх спогадах і мріях я не на жарт віддаляюся від тебе, того образу. Вже менше з тобою спілкуюся і майже не бачу твого обличчя. В моїй уяві і пам'яті ти більше до мене не говориш, і я не знаю, що робити». Як жити далі? І листів більше не отримую, оскільки протягом місяця полінувався купити конверти, запхати в них твої дорогоцінні листи, заклеїти їх і надіслати на власну адресу. Промерзаю до кісточок, але холод мене не бентежить. Їду в метро і слухаю розмову двох сержантів-мілиціонерів. Менший із вусиками – Розповідає на суржику-високому напарнику з гачкуватим великим носом, що на днях біля посольства Ватикану патруль впіймав босого чоловіка, який бігав по засніжених дахах автомобілів і співав псалми. Коли запитали про його ім'я, він назвався Янголом. А у відділку ж з'ясувалося, що він разом зі своїм приятелем випив чотири пляшки шампанського та дві пляшки горілки. Високий каже, що зараз будь-який поц набухається, і з ним треба поводитися виховано, а раніше за таке просто б ідіота віддубасили. Я ліниво прислухаюся до їхніх нерозбірливих слів, який деколи заглушує монотонний гуркіт коліс і голос із вагонного динаміка, що сповіщає зупинки. Навколишній шум і випадкові бесіди не можуть прогнати мого важкого переживання своєї самоти. Ще буквально годину тому я заходив в інтернет, перевіряв електронну скриньку, але там жодного повідомлення. Я все прекрасно розумію. Оля, мабуть, знайшла собі іншого, а наші химерні зустрічі – це не менш химерна випадковість, яка прийшла на зміну